Перша книга. Хронік. Розділ 14. Хірам, тирський цар, вислав послів до Давида і кедрини, і каменярів та теслів, щоб збудували йому дім. Давид зрозумів, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем, бо його царська влада піднеслась високо вгору, заради його народу Ізраїля. Давид узяв собі ще більше жінок в Єрусалимі і породив ще більш синів та дочок. Ось імена тих дітей, що народились у нього в Єрусалимі. Шамуа, Шовав, Натан, Соломон, Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефех, Яфія, Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же почули філистимляни, що Давида помазано царем над усім Ізраїлем, вирушили вони його шукати. Давид довідався про те і вийшов їм назустріч. Філистимляни, просунувшись наперед, напали на Рефаїм долину. Тоді Давид запитав у Бога, кажучи «Чи йти мені на філистимлян, і чи видаси їх у мої руки?» Господь сказав йому, «Іди, я видам їх тобі в руки». Двигнулися вони під вал перед цим, і побив їх там Давид, і сказав, «Розбив Господь моїх ворогів моєю рукою, як розбивають води». Через це і дали назву тому місцю Ваал-Перацім. Вони покинули там своїх богів, яких на наказ Давида спалено на вогні. І знову напали філистимляни на долину. Давид знов запитав у Бога і сказав йому Бог, «Не йди слідом за ними, обійди їх і йди на них із сторони бальзамових дерев». І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді виступи на битву. Бо Бог вийшов поперед тебе, щоб розбити філистимлянський табір. Давид зробив, як повелів йому Бог, і побив філистимлянське військо від Гівеону до Гезеру. І пронеслось ім'я Давида по всіх краях, і Господь нагнав страх перед ним на всі народи.